І перескочити через ті дроти на нашу сторону теж непросто, тому що вони прикріплені до кобелок, які підняті вверх на 45 градусів, знахилом наш бік. І потрібно підскочити стовпа уверх і в сторону на один метр, щоб не зачепити в них. Ми все те обміркували разом і вирішили поки що бути з ним дуже обережним. Коли ми приїхали в Чернівці, я післав брата Василя до Румуна, щоб він ще раз детально його розпитав, як все ж він перейшов в границю, і щоб розпитуючи його, звертав увагу на всі ті кордонні хитрощі, про які я їм розповів. Що він буде про те все говорити, якщо він справді переходив границю? Він не міг про те не знати, як він з тим справився. Брат Василь, повернувшись від нього, розповів, що він під час свого отпуску приїхав аж середини Румунії, де він проживав, у одне українське село під границею до свого дядька. Таких українських сіл в Румунії біля границі є більше, так як з нашої сторони є румунські села. Це тому так, що до 40-го року вся Буковина була під Румунією, між нами границі не було. А коли вона постала між нами, то декого захопила, так і розділила. Він у дитинстві виростав у тому селі і був знайомий з тією місцевістю. Приїхав спеціально, щоб провести у ньому свій отпуск і познайомитися з границею. Мета його знайомства з нею була та. Що він вірив, що зможе, що зробити, щоб біблії, які були в Румунії для Росії, опинилися в нас. Він кожньої днини ходив під границю і, ризикуючи, спостерігав за всім, що і як в ній функціонує. Підібрав влучне місце, де, і перейшов. А те влучне місце було дійсно влучне. Коли я вислухав розповідь брата Василя, як він те зробив, то сказав, цей чоловік дійсно міг перейти границю. З його розповіді було видно, що він знає те, що каже. Він знав більше з румунської сторони про границю, чим я з нашої сторони знав. Тому що в Румунію прикордонна служба була набагато слабішою від нашої. Він підібрав місце переходу на стеках двох руських прикордонних застав, то було ідеальне місце. Щоб ви зрозуміли, що то значить, що він переходив на стиках двох застав, я повинен про те пояснити. Прикордонні застави були розташовані одна від другої приблизно на віддалі 10-15 кілометрів. Одна від другої. Кожна застава обслуговувала свою дільницю. І сигналізація кожної дільниці давала сигнали на свою заставу. На стеку цих дільниць, на самій границі, яка була високим плотом з колючого дроту, як ми про те вище говорили, в тому плоті були рядом два стовпи. Від однієї застави колючі дроти сигналізації проходили вздовж її дільниці аж до її кінця, до свого крайнього стовпа, на якому ті дроти поверталися назад до своєї застави. Поруч з тим стовпом знаходився другий стовп, крайній, вже від тієї другої застави, де дроти сигналізації на ньому поверталися назад до своєї застави. Таким чином, на тому місці, де стикувалися е, місцевість двох застав, були рядом два стовпи на границі. І до них вже можливо було приперти драбинку. До двох. Кроме того, на двох стовпах, на їх спилених торцях, вже, можливо, було легше стояти ногами і повернутися, щоб підняти драбинку і знову повернутися з нею. Кроме цього, і контрольно-погранична смуга на тому місці теж граничила зі смугою другої застави. І обслуговуючи трактори, які розпушували агрегатом ті смуги, там робили повороти, повертаючись кожен назад до своєї застави. І там, на тих її поворотах, вже не було рівненьких рядочків. Вони вже губилися в хаосі поворотів. І свої сліди на тому місці легше було за собою розпушити, щоб їх не, не було видно. І брат наш тим скористався. Підібрав лучний момент, коли патруль тільки променув і деякий час його там не мало бути, ішов через контрольну смугу заднім ходом, розпушуючи за собою грибалкою свої сліди, то була глуха темна ніч. Звишок його не побачили. Страшніше за все в його переході була смуга з насотаними на кущах та траві невидимими дротами сигналізації, від яких, Вистрілювали ракети. Якби було те сталося, то був би повний провал. Але того не сталося. Я вірю, що це було тільки Божим тручанням по вірі брата, і він перейшов і себе не виявив. Підійшов до самої границі, приставив драбенку, виліз на стовпи, перекинув сумку з бібліями, підняв драбенку і, думає, що перекинув і її, тому що представити її з нашого боку він не міг, наш бік був уверх додатково, Маунахел, границя на 45 градусів, ще з трьома нетками дроту сигналізації. Те потрібно було тільки перескочити, а зробити те я не уявляю, як він це зробив. Як я писав раніше, то потрібно було підскочити ще вверх і в сторону, щоб не зачепити сигналізацію і з висоти приблизно трьох метрів приземлитися. але в нього те вийшло. Вже на нашій стороні він підібрав сумку і драбенку і пішов полем до скерти з соломою, яку з заднини приміти в долині. Заховав драбенку в ній з розрахунком, що так і повертатися буде з нею. Але як він при поверненні нею перелазив через границю, коли відступив на наш бік на Хелені Кобелки з дротами сигналізації, я не знаю. Але він перейшов. А тоді він пішов полем пішки до залізнодорожної станції, вадив серед і купив білет на пригородній поїзд і приїхав в Чернівці до братого Василя додому. Обдумавши все почути від нього, ми дійшли висновку, що він дійсно з Румунії. І наш брат. Але самі своїм розумом дати згоду на співпрацю з ним у тій справі я не рішався. Хоча я того прагну, бо й саме я складав плани, досліджував, готується для потрібного, та все ж без Божого одобрення на те і Його благословення, я не погоджувався керуватися тільки своїм розумом. І ми вирішили прямо тоді піти з нуждою перед лицем Божим. Хоча час вже був геть пізній, перша година ночі, ми поїхали до однієї сестри, сосуда Господнього. Розбудили її, і вона погодилася з нами стати перед Богом у молитві. Відкладувати те на другий раз ми не могли, тому що треба було говорити з Румуном, да чи ні. У молитві сестра бачила у відінню якусь відкриту місцевість, і вдалині, за чагарників, ви від сонця, наче скло від бінокля. Схоже, що за кимось йде стеження. Чи буде в майбутньому йти то стеження, говорила вона. Тому що ті скла від бінокля то блескали проти сонця, то зникали і знову блескали від того, що біноклем повертали усі сторони. І в той час було слово від Господа. «Те, що ви хочете знати, чи робити те, чи ні, і запитуйте в мене, кажу вам, що не пора тепер на те. У мене є на те час, і я, і я звершу ту справу». Нам стало зрозумілим, що не таким способом і не тепер Бог зробить ту справу. І справді так було, про що оповідь впереді. А тоді нас чекало неприємне. Потрібно було передати цю вістку від Бога братові Румунові, від чого ми розуміли, що він засмутиться, а можливо і порахує нас за боягузів, що ніби ми не хочемо йти на таку небезпеку. Та однако ми не могли йти проти Божого плану. Прийшлося йому через нас скласти свої крила, які несли його на бажанні висоти через ризики небезпеку. Відсели вогню, який полахкотів його у грудях. Він був розумною і відважною людиною, справжнім героєм віри. Тоді ми ще не знали, з ким маємо до діла, а тепер, коли я це описую, то я вже знаю, хто був він. І тому я так надібно все оповів про неприступність границі, щоб ви, хто читає, оцінили в повній мірі подвиг того брата. І теж йшли відважно на подвиги ради Божого діла на землі. Бувши в тісному контакті з Богом, з ним можна йти на все і ради нього. Хоча не здійснилася мрія цього брата Румуна, але я переконаний, що всі його зусилля, які він прикладав, для здійснення тієї операції і увесь ризик і небезпеку, на яку він йшов у Господа записані на особливому рахунку. Можна виконувати Божу роботу скрипучи душею і зате не мати нагороди. А можна мати нагороду і за незроблене тобою діло, але ради якого ти витратив охоче багато часу, здоров'я і коштів, ішов на небезпеку, готовив себе, бо хотів сказати Ось я, і бути використаним у ділі для Бога, але Бог довірив те другим, а ти змушений був осістися. Та Бог бачив твоє серце, твою віддачу і твою готовність і врахував те. Цей брат Румун. Називався Дмитро Мачужик, проживає тепер тут в Америці, в місті Лос-Анджелесі. Оповідь про цю подію ще не закінчена. Я хочу продовжити її. Коли ми всі згодилися на тому, що потрібно братові повертатися, не утверджуючи між нами ніяких планів, я дав пораду, щоб він залишався схованим в Чернівцях декілька днів, Поки я не повернуся додому і не знаю, що на границі все тихо, що там не шукають тікача, якщо там буде тихо, я повернуся і про те скажу, і тоді тільки, щоб він повертався. І ще просив, щоб не думав іти за тією драбенкою до скирди, тому що там його можуть чекати прикордонники, щоб зловити. Якщо вже повертатися, то тільки в іншому місці, яке я мав на приміті, і привів би його туди. По, по практиці, яку я мав, я розумів, що перейти границю і втекти можна. Але щоб опісля не було те виявлено, що хтось перейшов, таке не може бути. Якщо вже сигналізації б не спрацювали, як в даному разі, то загребені сліди на контрольній смузі, хоч і запізненням, то знайдуть. І собаки візьмуть слід, і доведуть до скерти, знайдуть драбинку, догадаються, що вона схована для повернення, і там чекатимуть. Тому я дуже просив їх чекати мого повернення, щоб він не пішов прямо їм в руки». Я збирався літіти в місто Харків до мого сена Дмитра, який тоді служив там у війську, і попросив чернівських братів, щоб вони мені взяли білет на літак, щоб я скоріше їхав додому бачити, як справи на границі. Для того, щоб взяти білет на літак, потрібно було в касі аеропорту пред'явити свій паспорт. І я залишив його для цього моїм друзям і поїхав автобусом додому. Те, що я зараз опишу, як я тоді їхав і бачив я у небоже чудо наді мною, то на 50% ради цього я і описую цю подію переходу через границю. Тільки ми виїхали за Чернівці, як автобуса зупиняє міліція і перевіряє всі документи. Хто не мав паспорта, таких забирали в міліцію. Щоб розібратися, хто вони, хто мав паспорт, але не мав приписки в тих приграничних селах, теж забирали. Для мене було ясно, як білий день, що на границі виявлено, що хтось перейшов її і шукають тікача. Я був без паспорта, бо залишив його, щоб мені взяли білет. Мене теж знімуть з автобуса. Проблем з того не буде». Я скажу, де мій паспорт, вони в міліції перевірять по своїх документах, що я дійсно житель е, передграничного села, і я буду оправданий. Хоча пізніше, але додому приїду. А мені потрібно чим скоріше, терміново приїхати, щоб я на автобусній зупинці в Кам'янці міг відразу передати комусь з надійних людей записку назад Чернівці до, до Василя Чорного, щоб вони не... Здумали йти до границі, а сиділи тихо, бо на границі переполох.